Ganden hasan berrogeita bi gradu izan ditugu lapordiko kostan. Beiratu ditut zokoako semaforoaren datuetan, orain arteko ekaineko errekorra hogeita hemeretszik gradukoa zen eta duela hiru bi urte egertatu zen. Ganden hasan errekor horri gain dituta. Nafarroan ere igande goizan hogeita 6 puntu gradu, hilabete gusietako duela berrogoi urteko errekorra baino gradu bate erdi gehiago. Uda berri bero baten ondorioz apirilean izoste berantiarrak izan genituen eta guain berriz bero uina eta sua sua erdi aldean eta egoaldean Arroitz Artazu, Legarda, Gares, Muru Zabal Berriozar, Tafalla, Arketas Galipentzu, Usue, Dona Martiriuntz eta Baldorba, Benitok kantatu zuena Mila pertsona baino gehi hoetxetik iesi behar sua itzali bitartean Oianak, sua eta sasiak erreak etxe batzuk ere, gari ere erreak garesen. Gune batzuk uredan garririk gabe egon ziren. Etorkizuna ez da gehiago etorkizuna, ordu guia da. Gure lurraldeak kaltetzen eta gure buru jabetza auskorra gehiago auskortzen. Hainbat aldiz, aipatu izan ditut suteak kronika hoietan. 2012ko asierakoak Australian, Iazko Siberian, Iazko Udakoak estatu batuetan, Kanadan, Grezian, Italian eta bar. Erratenuen suteak urrun direlarik zenbaki gizan soilek ikusten ditugula. Gertatzen diren tokiaiekiko harreman intimorik ezpaitugu. Desberdin gertatzen da Angeluko Piñadan, Bera eta Orruñako mendimaldetan, eta orain Nafarroako erdi eta egoaldean. Eta goizedo berandu, Gipuzkoa eta Bizkaian zabaltzen diren eukalipto landaketetan sekurako suteak ere egonen dira, Portugalen eta Galizian sozokeri bera eginik gertatu den bezala. Klimaren arazoa unean uneko krisiak direlakoan gaude oraino, ez oizko gertakariak, bukatu eta lehen egoerara itzuliko garelakoan. Gizarte mailan ezkarawaindik jabetu lehen egoera ez dugula berriz ikusiko, eta alegin guztiak egin behar direla, jadanik okertu dena gehiagoa ez okertzeko. Ezin baituku ere ondamendiai ohitu eta dena galdutza jo, denbora pasatzen uziz egoera zailago batetik gabiatuko baikinateke. Artatik ateratzeko balea bide gutxiagorekin ere. Horregatik, bizi elkarteak eta mundu mailan klimaren aldeko mugimenduak jarraituko du jendea ohartarazten eta eragileak astintzea. Gu sortu ginen enbor beretik sortuko diren bertzea egi